Wa ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu taku allaha haqqa tuqaatih Wa latamuutunna illa wa'antum muslimu Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalakukum minafsin wahidah Wa khalakuminha zawjaha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 Wa khara al-huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa syarral umuri muhdasatuhu hawa kula muhdasatin bila Wa kula bidatin dolala wa kula dolalatin finnar Ma'asyil al-muslimin wal-muslimat Selam majlis kajian zuhur di bulan Ramadan Masjid Jenderal Sudirman yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhir. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berjumpa pertama kali di masjid yang mulia ini, dan kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah selalu jadikan tempat ini tempat-tempat penyubur -tempat iman, yang bisa membuat orang yang ibadah di dalamnya diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat, insya Allah. Jemaah yang Allah muliakan kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang ulama katakan ini bulan yang betul-betul merupakan anugerah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan bulan ini Allah datangkan kebaikan dan kita bisa bertawassul dengan kebaikan tersebut agar Allah jadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini insyaallah. Siapa sih yang tidak ingin berbuat baik di bulan Ramadan? Bahkan Nabi bersabda bahwa kebaikan yang kau lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Wallahi umur kita singkat loh. Jadi jangan sampai gara-gara kesibukan kita di seputar lokasi ini membuat kita lupa bahwa lubang kubur makin dekat bukan makin jauh loh. Ini kadang-kadang kita suka dibikin lupa sama keadaan. Nabinya sendiri yang mengatakan umroh umat antara 60 umur umatku ini antara 60 70 akaluzajamindari sedikit yang lebih dari 70 ya mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit lah amin karena siapa sih tat yang minta umur pendek ya yang enggak ada semua minta umur panjang betul dia berdoa tiap hari ya Allah panjangkan umurku ya Allah ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Oh, betul-betul dia pengen umur panjang. Ya sesama anak bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Dan satu agama Islam. Kita doain yuk, Kesiannya orang minta umur panjang. Ya Allah, diminta umur panjang ya Allah. Kasih 200, 200. Minta umur panjang di doain 200 dia takut. Di 200. Teman saya aja, Tad, 80, Tad, 80 udah dituntun, Tad. Ada yang 85 didorong. 200 diseret, urusannya betul. Sebenarnya jujur loh, kita cuma ngayal umur panjang, padahal kita takut kalau dikasih kepanjangan. Sehingga pada akhirnya yang kita butuhkan kualitas umur, bukan kuantitas umur. terserahlah umur kita berapa, Allah yang kasihlah Nah, kesempatan berbuat baik ini kan gak berulang sehingga rasul yang mengatakan lan tarjial ayyamu llatī tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau jadi jangan kita anggap kalau sekarang kita kajian nih besok kajian lagi kayak gini mirip enggak udah lain cerita kondisi kita pun mungkin enggak sama makanya ada perintah fastabikul khairat berlomba-lomba untuk mendapat sebuah kebaikan Sampai ukuran doa saja, kata Rasulullah... ...la ta'tazul fi du'a... ...fa'innahu layah liqu'ani du'a ahdun... ...heh, heh, heh, ...kalian jangan sampai lelet masalah ibadah... ...doa saja, jangan lemot... ...fa'innahu layah liqu'ani du'a ahdun, kata Rasulullah... ...karena tidak ada orang musnah karena ibadah... ...tidak ada... ...nah kita ingin ini... ...ada sebuah kewajiban... ...kalau Ibn Rajab Al-Hambali... ...dalam kitab Tazkiatu nafasnya... Beliau mengatakan bahawa Orang yang ingin mendapatkan kebaikan Untuk amal ibadah yang akan datang Hendaklah dia apa, Mengkritisi ibadah sebelumnya gitu loh. Ada tiga cara muhasabah Yang Islam ajarkan Yang pertama Bermuhasabah untuk setiap kewajiban Yang pernah kita lalaikan Yang kedua Bermuhasabah pada setiap perbuatan Yang sebaiknya ditinggalkan ketimbang dilakukan dan yang ketiga bermuhasabah diri pada setiap perbuatan mubah atas dasar apa niat dia melakukannya. Yang pertama kita bicara kewajiban. Ada sebuah kewajiban yang sampai kapanpun enggak bisa kita elakkan bahkan takdir. Karena bahasa Allah qadha. surat Al Israil. W Qodoh Rabbu ga Allah Taqbuudu illa Iyahu wabil walidayni Ihsana. Artinya apa? Allahu a'lam. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, yakni qada dan qadar takdir. Wa qadara rabbuka Allah telah takdirkan kepada kamu alla ta'budu illa iyyahu. Takdir yang pertama hak Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kalian beribadah kecuali hanya pada Allah begitu. Itu takdir. Takdir manusia tercipta untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tolong jangan sampai kita lupakan ini. Ya, sesibuk apapun kita, ya sehebat apapun kita di mata manusia, berbeda uniform yang kita gunakan, gaji pun beda dengan yang lain. Demi Allah, kalau azan berkumandang, salat. Enggak ada dispensasi. Ya, tidak ada. Kok dia enggak sholat? Jangan bos. Apa per? Tak bisa begitu. Tidak di mata Allah sama enggak ada beda. Karena kau tercipta untuk ibadah. Apapun keadaanmu, survivemu di atasnya Yang kedua, wabil wali ihsana. Takdirmu yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalimatnya ihsan, wabil wali ihsana. Bukan wabil wali khairan, bukan. Wabil wabil wali day bukan. Tapi ihsan. Lah kita tahu lah kalau ihsan ini kan level agama tertinggi Islam, iman, ihsan. Apa sih ihsan? Antak budalla kaanakat tarofain lam takuntarawalakin Allah yarak. Ulama sepakat menerjemahkan ihsan ini seakan beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Arti ihsan di sini ada atau tidak ada orang yang tahu tetap berbuat baik. Nah kalau dikaitkan sama Wabil Wali Daini Ihsana kepada kedua orang tua berbuat baik. iya. Ada tidak ada orang tua kita berbuat baiklah. Tapi kalau memang jujur menatap wajah orang tua itu Masya Allah. Ada dua pemandangan terindah di atas dunia ini. Yang pertama menatap Kaabah. Sehingga beruntung yang sudah umroh sama haji, solat di maqam Ibrahim atau seputar Kaabah itu menghadap Kaabah. Allahu Akbar, matanya ke Kaabah. Sayang depan Kaabah lihat ubin, sayang gitulah. Walwajakasat dalam masjidil Haram. Palingkan wajahmu melihat masjidin Haram, Kaabah. Yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Ini memang harus orang tuanya yang paham Supaya ngedidik anak Kelak nanti satu masa Dia gemar menatap wajah orang tuanya Orang tua harus mengajarkan Sering bertatapan Lihatlah gaya Ibrahim AS Dialog sama Ismail Anaknya Ini orang tua sekarang butuh belajar dari sini nih. Makanya bobot anak zaman dulu Beda dengan anak zaman sekarang betul. Padahal Anak sekarang dididik serba digital. Kalau kita masih serba manual betul. Anak sekarang minta teh manis semenit beres. Dulu kita urusan teh manis saja sejam. Anak sekarang mah aku pengen teh manis. Ya sudah duduk, diambil gelas, taro dispenser, pencet HOT, hot tuh, keluar panas kembal. Buka alaci, teh celup, cek cek cek cek cek. Gula instan. enggak diaduk lumer betul. Oh. Semuanya beres. Dulu kita urusan temanis orang tua kita ngedidi kita masyaallah. Mau mau teh tangan cuma dua kompor satu sabar yuk dulu kan lah. kita ikutin orang tua kita ke mana nih? Kan dapur dulu kan enggak ada yang pakai pintu, pakai hordeng, betul? Ah. untuk yang ngalamin angkatan 70-an 80 80-an ngalamin dah. Dapur pakai hordeng, betul? Kenapa nih, orang tua marah mulan bagi kita intip dari dari hordeng? Oh, betul itu bikin temanis nggak semudah sekarang. Dulu tuh kompornya dicolok, betul. Colok dulu kompor. Ramek kita ngeliat ada, ada api di kompor, udah ada apinya mah, masih merah, belum biru, tak cemong. <tik> air juga dikompak, betul. <tik> ada yang ditimba ditangkep sama ceret, betulnya, <tik> ama apa? Tempat air buat masak ya teko dah di di atas kompor api pakai ngecil ya ya minyaknya kosong betul jerigen digeser noh beli dulu sono warung sebelah itu saya bawa jerigen sambil ke warung ya Allah teh aja susah amat sih Allah <laughs> kebeli minyak diisi lagi apinya timbul lagi eksis lagi tuh api oh nyala lagi ada gelembung-gelembung senang Uuh lama mendidihnya Udah air mendidih senang Kirain langsung diseduk Enggak ya, Tehnya digodok Jadi sih itu teh Udah malas mah Udah sejam lebih sebilang bilang <SILENCIO> Tapi jujur loh Teh manis Buatan ibu kita Tidak akan pernah ada yang mengalahkan Sekalipun orang yang paling hebat Buat di restoran yang paling mahal Demi Allah tidak kita. kita minum teh di restoran-restoran mewah Dengan gelas yang model-model Betul di pakaian pinggirannya potongan jeruk lagi. Betul yeah. ya? Sama sedotan muter-muter. Buatan orang tua kita gak terkalahkan. Demi Allah. Mereka mengaduk tehnya, mengukur dengan gula. Diaduk dengan cinta dan rasa. Karena dia tahu anak membutuhkan itu. Wallahi. Kalau sudah bahasa orang tua, kita bahasa rasa. Bukan hitung-hitungan, bukan. Bagaimana mereka yang hidup serba kekurangan, satu orang tua... Itu bisa menjaga enam anaknya Tanpa pembantu Tanpa babysitter Demi Allah Sakit di depan mata Sehat pun di depan mata Satu di absen anak semua orang tua tahu Yang paling gede di mana bu Tuh Adiknya itu di belakang Yang ketiga keempat Lagi main gundu bareng no Yang kelima yang keenam Ada di kamar orang tua dulu Masya Allah dia tahu jumlah anak, dia tahu anak di mana. Demi Allah tidak kedip. Tapi saat sekarang kita lihat enam anak ketika sudah dewasa, nengokin ibunya sakit pun tidak sempat. Subhanallah. Anaknya tidak banyak, anak sekarang cuma satu dua. Kita tanya yang paling kerdil kemana? Huhu ber tiga hari nggak pulang. Yang bontot ikut ikut berarti tidak ada anak dong di Cisongo. Subhanallah. Allah perintahkan Wabil kepada kedua orang tua berbuat ekstran alasannya apa? karena banyak kebaikan yang pernah dia perbuat ketika kita belum mampu berbuat sebuah kebaikan, mereka sudah mendahului kita bahkan ya. direken pakai apapun tidak akan pernah kita bisa mengalahkan kasih orang tua kepada kita sampai istilah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala. wallahi betul mereka merasa memiliki kita cuma kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada yang seharusnya kita miliki pula orang tua kita ini banyak sampai saya kalau merhatiin itu orang tua dulu ngajarin kita cium tangan betul-betul cium tangan loh karena kita melihat cara dia cium tangan ke orang tuanya pegang tangannya ya Allah sedap amat anak sekarang cium tangan emaknya diam aja lagi itu bukan cium tangan tempel pipi sama tempel pala gitu Coba ajarin sih cium tangan Demi Allah satu masa kita akan rasa nanti Wangi kulit orang tua kita Tidak akan pernah bisa terkalahkan sama minyak wangi semahal apapun -apa. Koleksi sama anda minyak wangi merek apa aja koleksi Jujur tetap wangi legenda itu kulit orang tua kita lah. Ya memang orang tua kita juga zaman masih muda Ngoleksi minyak wangi macam-macam Cuma kalau sudah tua cuma dua wanginya Enggak minyak kayu putih ya caplang betul. Cuma sedapnya ini Oh masyaallah ya Jangan main-main Kok bisa ya Orang berbuat baik ada tidak ada orang tua kita Ya karena dia mengerti hukum sebab akibat Satu kemuliaan yang Allah janjikan Ridallah fi ridhal walidain Wasukhtullah fi suhtil walidain Ridanya Allah dan ridha di orang tua, murkanya pun sama. Buat apa kita kumpulkan harta yang bakal kita tinggalkan? Saya suka dengan bahasa canda. Kumpulkan mobil sebanyak mungkin, luaskan tanah, tinggikan gedung yang kau miliki. Tapi lihat. Cukup maut sebagai nasihat. Tidak ada maut orang Islam megang sertifikat, betul? Tidak ada maut orang Islam ngantongin SNK Kak. ada. Tidak ada artinya akan kau tinggalkan semuanya betul, cuma silahkan kau miliki silahkan, jangan lupa kau tercipta untuk apa ini yang kita suka lupakan kita kumpulkan dunia sampai kita gak dapat ridho Allah ya Allah, apa artinya harta yang kau titipkan padaku ya Allah apa artinya kesuksesan yang kau dekatkan padam hidupku ya Allah, tanpa ridho tuaku? Ambil semua yang ku miliki, ya Allah ambil, ambil, ambil, ambil seluruh hartaku, ambil seluruh keluargaku, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan kau ambil tadi kasih cintaku pada kedua orang tua ku ya Allah. Karena dia tahu sekali Ridonya nya Allah jadi orang tua murkanya pun sama. Makanya anak tidak bisa mengatakan saya sudah membalas orang tua kita dengan kebaikan kita. Wallah tidak. Dulu, dulu pernah ada seorang pemuda yang menggendong ibunya dari negeri Yaman. Khadramut Menuju Makkah Itu kalau pesawat saja itu butuh 2 jam lebih loh Makkah Khadramut Ini digendong ibunya dari Khadramut dari Yaman Menuju Makkah Sampai di Makkah Dia tolong 2 kali putaran Mau putaran yang ketiga ketemu sahabat Rasul Abdullah bin Umar Anaknya Umar bin Khattab Sambil menggendong ibunya Dia tanya si sahabat ini Wahai sahabat Rasul Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman. Khadramut. Menuju Meccah. Sekarang aku berputar di Ka'bah Di Meccah. Aku toaf dengan dia. Aku gendong dia. Tidaklah dia turun di atas bumi. Kecuali dia injak kakiku. Sudahkah aku membayar jasa ketika melahirkanku? Marah sahabat. Jaga lisanmu. Satu hentakan nafas pun ketika melahirkanmu. Belum terbayar. Bagaimana kau berpikir ingin membayar jasa orang tuamu? Menghitung jasa mereka perlu untuk memperkenalkan dirili kita di hadapan dia. Sehingga segagak apapun badanmu, setinggi apapun fisikmu, sekaya apapun posisimu di mata manusia. Demi Allah, merendahlah. Kalau bahasa Al-Quran, وَهْوِطْ لَهُمَا جَنَهَا ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُرْرَبِّرْهَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَنْ إِسْهِرَىٰ Wah fitlahuma janahdzuli merendahlah kamu di hadapan ibumu merendahlah kamu bak puyuk burung di hadapan induknya kata Allah kebayang enggak si puyuk burung pernah piara burung merpati ya itu kalau belum bisa terbang atau sudah bisa terbang pun kalau ketemu induknya dia mainkan sayapnya wah fitlahuma janahdzuli merendahlah di hadapan ibumu katakan Wakuburhamhu makamah robbayani sagir ya Allah ya Allah kasihi mereka ya Allah seperti mereka mengasihi aku sejak kecil ini orang muhasabah diri maka ketika dia mengatakan rabikzilih <San> waliwali daya warhamhu makamah nah makamah robbayani ini hak anak orang lain gak ada yang punya. Kemarabbayani senggira seperti mereka rabbayani menjagaku membesarkanku mencintaiku tanpa ada hitungan sama sekali Entah dengan alasan apa mereka membesarkanku ya Allah Tapi yang pasti mereka berjasa padaku Rendahkan rendahkan dirimu kepada Allah Sampai-sampai dalam ayat lain dikatakan bahawa wa in jahada kealaan tu sri kabi malai salakabi ilmu pada tu tiak huma dunya makruh. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat yang tidak baik, mengajak kamu berbuat kufur, pada tu cepat langsung pak, bukan wala, pada tu cepat jangan patuh. Tapi bukan dimusuhi Allah mengatakan wasohib huma fit dunya ma'rufa wa. wasahib apa sahib teman jadikan orang tuamu sahabat ya yeah. sampai level orang tua kita berbuat salah Allah Allah yeah. ya tetap jadikan dia sahabat kalau kita ngomong sama orang tegas belak-belakan sama orang tua kita perlu pakai bahasa khusus gandeng tangannya cium keningnya yeah. ya Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Maka saya suka bilang gini. Coba deh lenturin ni hati. Uh, Ustaz bisa ngomong begitu enak. Orang tua saya mengecewakan saya. Tete. Si besar di lingkungan yang begini-begini. Sudah, sudah, sudah. sudah. Eh, begini saja. Sekali-sekali. Atau nanti kita pulang kampung nih. Temui orang tua kita kalau lagi tidur. Sekali-kali coba. Masa ini hati enggak lembut sih melihat seperti itu lihat ayah kita yang kita bilang orang paling sombong yang suka memveto galaknya manusia padahal udah tua Aduh, coba sekali kali lihat kalau dia lagi tidur coba lihat lihat lelaki kekar yang dulunya sombong dalam berkata-kata sekarang tinggal badan kurus yang terselimuti kain putih coba lihat, ketika dia tidur coba kita tatap wajah ayah kita coba Subhanallah Ayah Kerut dikening ayah Sudah mulai banyak Coba lihat Mata ayah yang hitam Sudah mulai bersepah putih Coba lihat Gigi tanggal sebagian Mulai jarang tampak di mata Ya Allah Lihat coba tangannya Urat sudah nampak di mana-mana Coba lihat Ini orang yang kau benci ini orang yang kau bilang paling galak sedunia. Orang yang sampai lupa kau katakan robbik firli wali walidaya coba. Ibumu, ibumu yang kamu bilang orang paling cerewet yang enggak pernah akur sama mantu yang galak kena bilamin zalik. Coba sekali-kali lihat mamahmu sedang tidur, coba lihat. Orang yang sudah lama tak kau tengok dia. Karena kesibukanmu coba lihat. Ya Allah, mama, coba lihat. Kerutik-kerutik mama sudah mulai banyak Coba lihat Ternyata mama saya bukan mama saya yang 20 tahun yang lalu ya? Matanya yang bagus yang hitam Sudah mulai bersepah putih. Pipi yang cabi sudah mulai turun ya Allah. Coba lihat Angkat tangannya Mana jari lentiknya sudah hilang Keriput kukunya mulai coklat karena berbenturan dengan ulekan yang sering dia pakai Coba lihat Lihat ini hmm. orang yang kau benci. Ini hmm. orang yang kau bilang paling cerewet ini. Demi Allah. Besok pagi temui mereka. Temui mereka. Ambil tangan kedua orang tua kita. Cium. Rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi. Daging bakai yang kau cium tadi mereka. Mayit terbujur kaku. Ketika tumit menjadi satu berwarna kuning, ketika napas yogorgir. Di mana kita Mungkin jika kita di samping mereka mengatakan "Mama lah ilahil Allah, lah ilahil Allah, lah ilahil Allah, ibu lah ilahil Allah, lah ilahil Allah, la ayah lah ilahil Allah, lah ilahil Allah". Apakah Rasul? Inaruh, inaruh, idakubi do Ta'bi A'ul Basar. Ruh ketika dicabut mata yang mengikutinya. Salat saya sudah. Selamat tinggal orang yang kita cintai Air mata Air mata tidak membangkitkan mereka Gerang tangismu tak membangkitkan mereka Masa sudah selesai Ini akan datang Ini akan datang Rondon ajarkan kita untuk paham Demi Allah Kita yang kuat, kita yang kekar Berasa haus dan lapar Apalagi mereka yang rentah di kampung sana Prinsip hidup yang kau katakan tidak akan pernah pulang kampung sebelum sukses. Buang prinsip tersebut. Sukses atau tidak sukses. Temui orang tuamu. Karena yang kau butuhkan hidup orang tua. Bukan? Maka muhasabah diri. Jangan-jangan banyak kewajiban yang kita lalaikan. lapar haus kita tidak ada artinya. Kalau mata tua panjang menanti kedatangan kita. Mana orang yang pernah kudoakan. Mana orang yang pernah aku besarkan. Mana orang yang pernah aku siapkan 11 maaf atas 10 dosa yang pernah dia lakukan. Demi Allah. Cuma orang tua kita. Kita pernah berbuat 10 kesalahan. Dia siapkan 11 maaf untuk kita. Betul? Kita pernah berbuat 100 dosa. Ketika orang tidak memiliki maklum kepada kita. Mereka siapkan 101 maaf buat kita. Masyaallah. Allah. Antum pernah mendengar nama Uais Al-Qurnih. Salah seorang pemuda yang tidak hidup zaman Rasul. Dia tabi'in. Dia hidup zaman sahabat anhum. Ini seorang pemuda yang terkenal sekali doanya mustajab. Sampai-sampai Umar bin Khattab diperintahkan sama Rasulullah. Temui wais. Minta doanya. Subhanallah. Kita tahu Umar. Umar fil jannah. Umar di sorga jaminan Rasul. Umar kalau sudah melangkah. Setan kabur. enggak diragukan imannya Umar tetap suruh datang kepada seorang pemuda yang tak terkenal namanya Uwais Al-Qurni buka kitab sejarah manapun, tak pernah ditemukan Uwais itu penghafal Quran Uwais itu ulama, tidak apa kelebihan Uwais sampai Umar diperintahkan untuk datang ke Uwais, untuk minta doanya Uwais anak muda ulama mengatakan kelebihan Uwais adalah meletakkan orang tuanya di atas kepalanya Sehingga kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit Demi Allah Langit bergetar Dan dipastikan tidak mungkin Tangan Uwais turun dari doanya Kecuali Allah Ijabah Masya Masihkah kita menghayal Kemuliaan dengan cara yang lain Kesempatan berbuat baik Ada kapan saja Tapi akumulasi pahala ada di bulan Ramadan Maka sangat disayangkan sekali kalau kita cuma fokus pada sesuatu yang memang enggak mendatangkan ridha faddal. Bahasa Rasul umum kok. Mensoma Ramadhonann imanan wa ihtisaban. Gugfirallahu ma taqadda min Umum. Somo Ramadhonan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan dalam keadaan beriman, stabil imannya. Ihtisab dia hitung-hitungan pahla. Gufirallahu matakacondaaminzambi. Allah hapuskan dosanya yang telah lampau. Tapi mungkinkah dosa diampunkan kalau kita enggak dekat sama orang tua kita? Mana takbirmu? Mana sholatmu? Mana ibadahmu? Ketika Islam perintahkan setiap ibadah mendatangkan kebaikan. Kau telah berbuat banyak kebaikan. Namun apa artinya kebaikan tanpa rido orang tuamu? Allahu Akbar. Takbir yang kau lantunkan enggak membuat kau akur dengan orang tuamu. Allahu akbar, mana canda tawa bergaul dengan mertuamu? Allahu akbar, bahkan kau tak pandai berkenalan dengan tetanggamu. Kadang-kadang ibadah enggak membuat kita mulia. Hafalan Quranmu membuat kau sombong, hafalan hadismu membuat kau merasa beda di hadapan manusia. Demi Allah, khairun nas Anfa'uhum linnas, kata Rasulullah. Di hadapan sahabat yang jelas tidak diragukan kemuliaannya. Nabi mengatakan, Khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang layak menerima manfaat yang kita berikan, orang tua kita. Ketika kau ukir parsel, ingin kau kirim kepada atasanmu teman sejawatmu sahabatmu demi Allah sudahkah kau kirimkan parsel cintamu kepada kedua orang tuamu mana kita tahu hatinya seperti diperas oleh tingkah kita sendiri nah apa yang kau buat parsel mah oh bagus benar buat orang hebat nih mah harus yang bagus makanya sengaja isinya yang mahal-mahal mah ini plastik aja inden Oh. Segores, hati orang tua ya Allah. Ini orang yang mau dikasih orang hebat lebih hebat mana sih ketimbang diri saya ini? Kata orang tua kan tidak. Kau ukir buah di dalam parcel yang kau buat, ya Allah. Mangga dengan tempatnya, jeruk, ya, lengkeng, bahkan itu satu sisir pisang bak butut merak. Kau tutup dengan plastik yang indah, kau berikan pita di ujungan. Orang tua, ya Allah. Kalau kamu ngasih orang tua pakai tas kresek ini, Mak. Ah, kelewatan. Kau hayalkan surga tanpa hati mereka. Ya, tidak mungkin. Hal Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sekarang kebaikan apa yang kau berikan kepada mereka? Kau hayalkan kebaikan dari Allah tanpa hidup mereka. Mimpi di siang bolong. Sudah dunia ini enggak akan pernah menzolimi kita karena takdir Allah tidak kejam. Allah enggak mungkin berbuat zolim. Wa Allah oh. taala la yunalumain dahu illa bitola ajmilu fittolah. Seluruh seluruh yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Salah satu bentuk ketaatan wabil wali dani Udah enggak usah nyogok Enggak usah nyogok-nyogok Enggak usah cari muka sama orang Jadi anak yang diridu sama orang tua Demi Allah Sebesar apapun masalah di perusahaan dan kantor di mana kita berada Selesai dengan ridho orang tua kita Bukan masalah posisi jabatan Bukan ketentraman hati ketika melakukan sesuatu Karena ridho orang tua kita Ini yang paling penting Makanya momen tepat sekali Ini Ramadan ketika kita fokus dengan bacaan Quran kita Ketika kita fokus dengan traweh kita Ketika kita fokus dengan kewajiban berpuasa Atau buka puasa Atau pemberian hadiah THR Buat anak buah kita Demi Allah ada mata tua yang menanti ditegur oleh kita Sudahkah kita bertanya kepada mereka Apa yang kalian butuhkan Sudahkah mereka merasa nyaman dengan keadaan mereka Demi Allah Ketika nanti idul fitri Kita minta orang mendoakan kita Dengan kalimat Takobbal Allah minna wa minkum Sudahkah kita menghayal seandainya kalimat taqabbalallahu minna wa minkum itu dari mulut orang tua kita. Ketika kita ambil tangannya. Ibu, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, nah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ah, sudah enggak mungkin Allah enggak ijabah sudah. Ya. Demi Allah, Ramadan timing yang tepat. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Silakan yang mau bertanya, akhirul dakwahna alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ustaz. Ana mau tanya. Apakah boleh di masjid memainkan menyetel lagu-lagu Meski lagu tersebut adalah lagu-lagu rohani? Ini memang kalau kita bahas di kondisi yang seperti ini nih musykilah. Padahal jenis sajalah. Kita sepakat mengatakan walakad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidkan zaman Rasul ada. Mungkin kalau TV, radio belum ada, tapi kan orang yang bernyanyi sudah ada. Tidak ada satu sahabat pun yang melantunkan lagu-lagu dalam masjid. Apapun alasannya, karena memang dulu itu melantunkan lagu itu adalah cara beragama orang-orang nasrani. Ya. ya, mereka bernyanyi, sehingga mereka dikatakan dolin sesat. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan ibadah bernyanyi. Padahal Isa tidak pernah bernyanyi. Yang bernyanyi itu Daud. Nabi Daud AS. Maka dikatakan dolin. Beragama tanpa contoh. Nah kemarin ini banyak orang Islam berkamuflase. Sama penampilan non muslim. Ya agak susah. Kalau sudah jadi tradisi. Kalau kita ngomong nanti dibilang teras. Kita belajar aja. khairon saja. Kalau seandainya ini baik. Para sahabat sudah melakukan. Saran saya hindari. Kerana memang tidak ada satu masjid pun di negeri Islam Yang melantunkan ibadah dengan cara bernyanyi Wallahu'alam Assalamualaikum Ustaz Sekarang ini ada fenomena dalam siar dakwah di mana jika Ustaz yang tidak lucu maka tidak akan laku dan dikatakan tidak bermutu. Betul? Sekarang lagi tren seperti itu Jadi stand up comedy bukan stand up dakwah gitu hmm. Ya kalau bicara lucu Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat Kita cerita tentang apa Dan cara kita berbicara Dia akan tersenyum Dan memang teknik komunikasi itu ketika kita bisa bikin orang tersenyum Maka otak kecilnya terbuka Lihat ilmu komunikasi Ketika orang sudah tersenyum dengan kita Gampang kita memberikan manufar omongan kepada mereka Tapi kalau kita gak bisa membuat itu Sulit kita bisa berdialog Orang mengatakan saat kalau dakwah itu ngantuk Wallahi gak ada yang tidur sekarang Betul? Dari mana dakwah bikin untuk tidak ada. Yang penting connect dalam penyampaian. Melucu, sedih, tangis, tawa bukan rekayasa. Tapi sesuatu memang yang datang dari hati. Nah, nah kalau diidentikan dengan lucu saja tanpa ada bobot, ini, ini lawak, ini enggak boleh. Bahkan Islam mengharamkan. Wailul ladzi yuhaddisu fayakziba liyudhika bihi sumai wailahu. Celaka orang yang berbicara untuk bikin orang tertawa padahal dia berdusta. Maka dia mahuklah wail kan Rasulullah sallallahu alaihi Uh, dalam menuntut ilmu ada tiga persyaratan. Ada ilmu pengetahuan yang akan dipelajari akan dituju Ada kitab yang suahi Ada guru iya Ini dalam belajar kelas Begini akhir fillah Hukum asal dakwah itu Amar ma'ruf nah ilmungkan Jadi medianya berbeda Sehingga kalau antum melihat sebuah kemungkaran Di tempat umum Antum gak bisa bilang he hey, Buka halaman sekian Bab sekian gak bisa Begitu ada spontanitas pemecahan masalah. Audience jadi makalah. Tapi kalau sudah bicara buku rujukan apa, antum bisa bicara kelas. Ada level. Giring masa untuk masuk kelas. Kalimunas bimayarifu ali kata Rasulullah, ajak orang bicara selevel dengan pemahamannya. Nah kalau sifatnya umum begini dalam ilmu orasi, ilmu dakwah ini, lihat orang yang paling lemah, bukan yang paling pintar Sehingga targetnya ini orang yang paling tidak tahu. Bukan orang yang tahu. Nah, itu dalam membukanya sebuah diri. Jadi jangan paksakan. Karena banyak juga orang yang kadang, -kadang ketika dia mengikuti ustaz ke mana-mana. Terkesan ustaz mengulang-ulang bahasan. gitu. Padahal ustaz fokus ke orang yang baru kenal. Eh kesalahan dia. Bukan masuk dalam kelas tapi dalam sebuahnya umum tadi. Wallahu'ala. Okay. Ada lagi seorang yang tanya? Antumna. Subhanallah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada? Apalagi orang tuanya dulu beda keyakinan. Beda agama maksudnya. T. Akhi hubungan kita sama orang tua ini sebatas kehidupan, kecuali kalau memang kita seagama. Nah, karena Nabi mengatakan, kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali tiga. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat Dua anak yang soleh ya. Jadi anak yang soleh Yang mendoakan orang tuanya yang seagama Dengan dia, bagaimana dengan orang tua Yang tidak seagama nah, Ini hukum dikembalikan ke Allah Karena Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan Kedua orang tuanya oleh Allah, Ketika dia memohonkan ampun orang tuanya Wallahu Alam Makanya Saya tekankan sekali, mumpung orang tua masih ada Da'wahi dia Sayangi dia, cintai dia Walaupun berbeda agama karena kalau sudah kematian nanti memisahkan kita, kita gak bisa lagi pakai perasaan dikembalikan hukum kepada Allah karena Allah bersih sama orang-orang kafir betul? Nah, ya. jadi, tapi kalau orang tua kita sama agama, dia sudah meninggal Islam ajarkan cara berbakti yang pertama, ya paket uh, mayid mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan jangan nyuruh orang mandiin orang tua kita, kita anaknya yang mandiin jangan suruh orang yang turun ke lubang, kita yang turun kalau bisa solatkan dia jangan orang yang suruh nyolatin karena nanti ada wasiat sebelum kita salat mungkin orang tua saya punya hutang piutang ya saya anaknya bertanggung jawab karena nabi enggak mungkin menyolatkan mayit yang masih berhutang kemudian menyambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita supaya kita tahu kelasnya orang tua kita orang tua kita pernah punya salah kita minta maaf kalau dia punya kebaikan kita panjangkan kebaikannya kemudian kita bisa bersedekah atas nama dia kita bisa melibatkan dia dalam sembelihan kita idul adha kita libatkan. Ya Allah terimalah korbanku ini untuk diriku untuk orang tuaku. Karena kalau kita khususkan untuk mai tidak ada dalam korban. Insyaallah dan banyak lainnya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Mu antum insyaallah. Mangguru. Khales. Baik, insyaallah manfaatnya disampaikan buat anak pribadi buat antum sekaliannya ya Allah. Untuk lebih memanjakan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua bisa dibuka di YouTube Ustaz Subhan Waliz. Uh, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain dan banyak lainnya nanti insyaallah manfaat. Ya. Okay. Wallahu Minta maaf kalau ada kekurangan, Kesempuran hanya milik Allah. Kita duduk dan kafaratul majlis. Subhanallahi wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.